Ні кольорових, ні тим більше пророчих снів не бачив. Час минав, життя спливало, людинюк дихав. 3 травня 2006, 27 листопада 2007 року Кінець озвученої книги Запис проведена в Республіканському будинку звукозапису і друку українського теориста сліпих. Читав Василь Манько. Звукорежисер Сергій Ковальчук. Київ. 2015 рік.